Men det var ett en gamla tanter. De var enker allihop. Hade, ja, de hade dött gubbar och sådär. Men ge inte upp ni som är gubbarna. Det finns nya. Det finns nya, överallt. Och på, på Ålandskrysseln där det var hitt med gammalt skit. Men de, de, här, de här tanterna förstod. De var 80-85 år allihop. De var ute och dansade. Jättekul hade de. Men det var en käring som de aldrig fick med sig. och de hette Hulda. En fredagskväll så, så går de inte till Hulda. Så sen, hulda varför följde du med på dans för idag? Nej så, vad fan ska jag på dansen igen med den gamla kroppen? Ja, men det förstår det är så trevliga ungdomar ute nu för tiden Och de är så dansant för det Nästa fredag, då var Hulda omklädd och klar Ny klänning, ny makeup, up frisyrn var perfekt Hon var riktigt snygg Och när kvällen var slut på dansen Då hade Hulda med sig en 35-åring hem Kröp ner i utdragssoffan och körde igång Efter en stund så säger killen När han var från ny igen Så han säger så uh, sa han, ursäkta Hylda, men uh, inte har du lite kräm, sa han Herre du, sa Hylda, gör du ifrån dig knällning eller får du flingor och fil sen